i Sin i Svetog Duha. Amen. Evo nas tek izašli iz praznika dozjanja Gospodnje još se nismo ni navikli a nismo ga se dovoljno ni nagledali u jaslama vitrojenskim Još nismo pohvatali sve one događaje koji su prethodili rođenju gospodnjem, još nismo saslušali sa sveštenom pažnjem sve one koji su to rođenje najavljivali, mislimo na proroke. Još se nismo upoznali sa svetim majzbranom i poznade kretio da rodi koji pokrano modlace da pravi put prebale da bi se sa svom svojom mudrošću neznabožчком poklonio izvoru mudrosti božanske koja priziva tu mudrost ljudsku neznabožчку Da se smiri, da ne luduje, da se ne gordi, nego da se pokloni božanskoj mudrosti koja nam kroz Bogomladenca objavljuje. Da se ta ustarijelost, pruležna mudrost pokloni djetetu, mladom, predvječnom, prevječnom Bogu. A evo, crkva nas već uvodi što sve govori o njenom ritmu. Znate, ne smijemo mnogo da kasnimo za njom, ne smijemo da se rasijavamo, ne smijemo duže da se zadržavamo, jer ona ode dalje velikim duhovnim kretanjem, duhovnom dinamikom. Zato, evo baš dana, evo baš prilike... Da, da sagledamo kakva je tragedija biti isključen iz crkvenog ritma. I kakva je zabruda ona misla da je dovoljno jednom, dva, tri puta godišnje otići u hramu. Sveti Jovan Zlatus je rekao, baš onima koji doveze dva, tri puta godišnje u hramu, Mada to dva, tri puta, to vam je svojno dogaženje ponekad, povremeno, poneđe, pomalo. To je dva, tri puta godišnje. A to je u suštini nijedno. On je govorio da bi bio jasan njima, a da bi skrenuo pažnju vjernom sadu koja je došao u crnku da uči, a ne da se izmotava. Ništa vi ne možete da naučite. Zavuj si došao danasno. Ništa ne može da naučiš. I zamislite recimo um čoveka koji se pojavlja onako baner. Kao na nekom proširenju, da odmori malo pa ajde da uđem u hranu. A tamo raznik, tamo čudesa, tamo svjetlost nebeska sijeva i obasjava ljica ljudi. Božanska svjetlost i božanska mudrost... Božanska istina obasljava lica onih koji su živjeli u tami, u obmani, u laži, lažno bili vaspitavani. I šta on može za 15 minuta? Šta on može za jedan dan? Može, dešavalo se, ali to su izuzetci. To su izuzetci. I to je već bilo pripremljeno srce, pa da ga samo jedna riječ božanska pogodilo. Ali onaj površan odnos prema životu crkve, ne prema mrtvoj crkvi. Mnogi od nas crkvu smatraju mrtvom, pa idu kao na grob nekoga dalekoga pretka. Dovuđemo malo da vidimo zidine i onda pitamo jedni drugi iz kojega je ovo vijek, od kad je ovo očekujući da će da nas smaraju sa nekim podacima iz srednjega vijeka. Ovaj tije manast iz 15. vijeka i zidali su ga tamo neki ljudi, pa su oni to onda tako nešto ukrašavali, pa su se oni tu nešto zanimali i to je vrijeme prošlo. I evo mi smo sad došli to malo da gledamo i idemo dalje. Kao prema grobu ili kao prema spomeniku, pa su posle iznikle i čitale institucije za čuvanje spomenika koje ponekad crkvi predstavljaju ne smetnju, nema crkva smetnja, ona to preskače iz mjesta. Ali pokušavaju da predstavljaju smetnju ne dajući crkvi, odnosno pokušavajući da je naprave smetnju u njenom življenju, u rastanju u biće naroda, da bi taj narod povukla crkva sa sobom nebesa sveta i donijevamo vječnu svjetlost i vječnu istinu i radost vječni život ali da bismo primili braće i sestre taj život i tu istinu i tu radost mi moramo da uhvatimo ritam da uđemo u korak sa crkvom pogledajte kako se ona kreće evo I mi, savremeni monasi, monaštvo, koje po prirodi najtješnije vezano za bogosluženje, najtješnije. Da nema svetoga monaštva, braćujem sestu, pa narod bi ukrštenicu u, u, u, ukrštavao u crpi, znate, gledali bi se televiziji bogosluženja, pa ne bi ni bio, i ovako ga jedno održavamo. Skrati, skrati, skrati, izbaci mi neje, otpusti okto ih, izbaci ovu strih, stihiru, oduzmi ovo, podijeli ono i na kraju nema ništa. Da nemamo našta svetoga, ne bi ni bogosluženje bilo, a ono je tijesno vezano za ritem crkve, bogoslužbeni, mogitveni ritem crkve. I to svakodnevno. Sveto monaštvo, svakog dana, prati mi nej, sveto monaštvo. Jer ima, braće i sestre, kako kaže Gospod, nisu svi od nas. Znate, ima ljudi u manastiju, ali nisu svi monasi. Znate. Bilo je i oko Gospoda apostola, nisu bili svi apostoli. Od nas izidioše Ali nisu bili od nas, kaže Gospod. Mi govorimo o svetom monaštvu. Ne o nama kao monasima. Šta će biti s nama, to ćemo mi tek da vidimo. Da budemo prosijani vremeno, kozna kako će ko završiti. Ne dao Bogu da bude tragično. Ali ispitivanja su velika. Gospodnje, sito je gust. I po prirodi našto je direktno vezano, vidite, za pjevnice, za bogoslužbene knjige. I ono bukvalno diše ritmom svetoga bogosluženja. Zato su nam, evo jučer smo slavili, svetoga arhijepiskopa Evstatija, prevočnog odavde iz našeg, iz našeg kralja, krajeva, budimljanske župel. Monah, po, po to njih svetogorac, pa iguman hilandara, pa kao iguman hilandarski izabran za arhijepiskopa, episkopa ovdje na prevleci, pa za arhijepiskopa srpskog, bio monah i bio vaspitan upravo u tom ritmu crkvenog bogosluženja. Koje su njegove lekcije bili? Nema tu pauze, braći i sestre kakve pauze, kakvi zimski raspusti, odmori. Svakodnevno lekcije, lekcije, lekcije. Po 45 minuta, kakvi 45 minuta? U svenoćna bdenija, svakodnevna bogosluženja, liturgije, svakodnevno ištitavanje i apostola i evanđelja. Neprestano su bili upućeni, i mi danas, na svete učitelji, Ko su pisci svetih bogoslužbenih tekstova? Evo sad, ovih dana čitamo bogoslužbene himne posvećene bogojavljenju, a evo ovih dana tek što smo izašli iz Božića. Šta mislite, koje pisate esihire, tu poeziju crkvenu? Svjetski pisci, Šekspir, ovaj ili onaj, ne vraći se, oni vopšte nisu mogli ni da priđu toj temi. Oni su Stvarali kroz fantaziju, kroz paliju umu, kroz prirodu, pokrenuti strastima ili tom duševnošću kojoj je obraz duha nepoznata i nepristupačna. Naši pjesnici su bogoslovi crkve, svetitelji, i nije on tamo sastavljao poeziju crkvenu iz dokovice, a po najmanje sujete da sve bili izuzetno smireni ljudi. Sveti Jovan Damaskin, Sveti Kir Kozma, Majumski episkop, Teofan Načrtani, episkop Nikejski, podvižnik, ispovjenik, mučeni. i mnogi drugi Sveti pjesnici. Teodor Studit, Andrej Kritski, Josif pjesmo pisac, svakodnevno smo upućeni na njih braća i svesta. Stihire svete, tropari, roman, melod, pa iz njega je kao neka blagodatna erupcija počelo da izlazi blagodatno dejstvo kroz stihire, kroz tropare, kondake i mi u crkvi upućeni smo na te istočni i tako se vaspitava pa onda ču, slušamo apostole, kao čuli se jutro kako kaže apostol Pavol kako treba da se živi nemojte, kaže da govorite ružno, nemojte da živite svjetski zlo Nemojte riječi prazi da korisite, nemojte psovke da budu među vam, nemojte bovesne šale, nezdrave šale. To sve treba da bude hrišćanima strano, daleko, daleko, daleko, zavis, gnjev, nego kaže provodite vrijeme u bogodarenju, u slavoslovljenju Boga i da imate svjetlost u Hristu, kako kaže, a da ne budete Djeca tame i da ne živite i da ne družbujete sa djecom tame. Ne usuđujemo mi djecu, braći i sest, ali mi treba da budemo sinovi svjetlosti. A kome je tama milija, slobodno neki zabere. Ali mi moramo se odvojiti, jer nam roditelji nisu isti. U crtvi rođeni smo duhom svetim od Oca Nebeskoga vjerom u njegovog sina i krštenjem u njegovog sveto ime. A sinovi tamnoj rođeni su od duha ovoga svira. I djeva su im takva, tamna. Šta kaže apostol? Ne mojte da se varate. Ne mojte neko da vas obmanjuje praznim pričama. A danas ima prazni priča ako koćete. To je prazno slova. Neka to čakljuje se a neka se nažalost i bogoslovim naziva, to su prazno slova. Ne možete da zavaravaju. Bludnice, razbojnici i svi oni koji žive nebogosloveno carstvo nebeskog neće gledati. A posu Paule kaže, ne možete da zavaravaju. Bilo ljudi, ljudi bilo pomislke koje nam dovazeo demona. Kao nema veze, pokajaćeš se, bit će to dobro. Pokaj se, ali znaj ako to pokajanje ne bude kako treba, carstvo nebrzko gledat nećeš. Ako kaže apostol Pavlo. I uopšte, dakle, u crkvi iz dana u dan učimo, braće i sreste. Gust ritem, gust raspored časova. Nema ni jednog dana, vjerujte, u crkvi nema dana. Evo mi smo neko vrijeme, neku deceniju manasiru. Nema neradnog dana, znači. Nema praznog dana da nema bogosluženja. Zadato što ćemo mi da radimo, da li ćemo iskivirati i izbjeći, to je naše. Ali nema dana da je prazan u kalendaru, nema praznog dana da postoji samo broj uvijek je fun meda duhovnoga pun je blagodati Božije i uvijek postoji služba molitva zadata molitva jer mi se u crkvi učimo molitvu nismo misli, da nas došli sabrali se pa da improvizujemo ne, onako kako su se sveti apostoli molili duhom sveti Pa sveti oci od njih naučeni tako se i mi molimo mi i ovoga rtogujemo služimo po činiu svetih predaka svetih otaca i mi i punota pravoslavne crkve i tako svako dana i onaj koji je pažljiv koji je prisutan jer i prisustvo je takođe zna pažnji Možemo biti pažljivi danas na liturgiji iz kreveta, ili gledajući sve ovo na televiziji. Možemo biti prisutan tijelom, jer i gospod prisutan je tijelom, ne samo duhom. Tijelom je prisutan. A mi bismo na neki način da budemo samo duhovno kao prisutni. Ništa od toga, broći se, to je jeftina pobožnost jeftina i mrtva i pobožnost i mrtva vjera. Kada pomini se da možemo biti pobožni, a ne prisutni, pobožni, a ne dolaziti u hramove, pobožni, a ne u ritmu crkve, to je boješna pobožnost, pogažna pobožnost. I temelj svih onih zvih nauka duhovnih, koje koriste razne sekte i razna djobolja učenje koji danas ima mnogo i premnogo crkva traži da budemo prisutni i tijelesno prisutni naravno i umom ali naša duša i tijelo su spojeni sjedinjeni ako ćemo da primimo nešto duhovno mi moramo tijelom da budemo prisutni bodri, pažljivi Takav je naš duhovni metod. Mi tijelo ne odbacujemo, mi ga samo činimo pokornim potrebama duha. Mi ćemo jesti i danas, ali nećemo odmah jesti. I nećemo jesti prije svete liturgije, nego poslije. Zašto? Jer duh ima prednost. I nećemo skrećivati trpezu duha da bismo proširili trpezu tijela. Skrati molitvo produži trpezu. Ne, naprotiv, produžit ćemo molitve. jer molitva je gošćenje duše, duha, a sit, duh, tu sitost, prenosi i na tijelo koje je spojeno sa dušom. Pa su naši sveti oci mogli da žive od vrlo malo, vrlo malo hrane, vrlo malo vode. Bilo je tu uzdržanje, svakako da je bilo. Ali blagodat koju su primali kroz pravilan odnos, poštujići poredak, davali im je krepost i sitost tjelesnu. A mi danas, odvojivši se od ritma crkve, bez pažnje, bez minimalne pažnje, bez neophodnog minimuma, kad govorimo o prisustvu, mi podivljamo, braće i sestre, I onda čovek kaže, ne znam šta mi je, ne mogu da se nasiti. Pa i ne možda se nasitiš. Kako ćeš se nasititi? Si vi dao što duhu? Ikad u životu? Si se ikad pričesio? Si li ikad bio na molitvi? Jesi li u životu bio više na molitvi od 25 minuta? Ili od dva polu vremena? Neki nisu bili ni 15 minuta na molitvi, braći i ses, A neki ni minutu. I sve ide u tijelu, znate. Postajemo robovi proti. A preko proti pokušavamo da zadovoljimo. Jer mi ne možemo da eliminišemo potrebe duha, ali ih zadovoljavamo na pogrešan način. I šta onda radimo? Onda bivamo smiješni, ružni. Kako mi pokušavamo da zadovoljimo dušu? Dobro se najedemo, dobro se napijemo, dobro se napijemo, Dobro se naspamo i onda gledamo filmove. Ja? Onda slušamo muziku. Festivali, karnevali, pozorišta, maskembali, sportski maskembali, ovakvi maskembali, ove one igre. Eto, to vam je zadovoljavanje duha. <kuh> to je, braći i ses, što je govorio naš otac Agaton, to je njegova sivka Rava njegova nije htjela da sluša. To njoj bilo dosadno. Kaže, odmahivala je glavom. Ne može, to je dosadno je to njoj. Taj zvuk, to što, što slovesno biće, raduje. Zakrždalo je Zato je mnogo važno uhvatiti ritam crkve. Ritam živog organizma jer crkva je živi organizam da bi se ta naša aritmija ma ne samo srce nego čitalo ga bića, ispravila i dovela u red to jest u sklad, to je u ritam crkve aritmija život izvan crkve van poredka dobar ritam to je blagodatni poredak crkve vi vidite da postoji da vas sad ne uvodimo i opterećujemo kako je sve precizno crkvenim ustavom ili tipikom predviđeno sve precizno, kad, gdje, koliko, kuda, na koji način, sve vrlo precizno, do detalja razrađen sistem koji nas ne ograničava, nego nam oslobađa dušu od aritmije jerako nismo u crkvenom ritmu braćice i sestre htjeli mi u inače većimo uhvatiti drugi ritam ritam ovoga svijeta koji je razoran protiv priroda neprirodan koji je zapravo ritam pagoga svijeta i palih duhova duhova tame ako pratimo ritam crkve kroz cijelu godinu iritan postova i bogosluženja i smjene praznika, mi ćemo biti potpuno nova bića. Mi se ovim svijetom više nećemo govoriti istim jezikom. Nećemo razumijeti ovaj svijet. Njegov jezik posjeće nam tuđ, daleko. Ne samo nezanimljiv, nego dosada, mučan. Evo i danas, ljudi koji su malo više zaživjeli životom crkve, pa kad se ponekad vrate u one prostore gdje su proveli poneki dobar dio života, to je drugi jezik, znate. Koje su to teme, motivi, ciljevi? koje to način života? Znači, to je strašno, zaista, ne pretjelujemo, to je strašno i užasno. Tako živjeti, tako vrijeme gubiti, jedino što je tu utješno jeste bravodarnost što nam se milost Božja izvukla iz te tamnice duha i tijela. A evo, nismo još ni iz vitlejema izašli, a evo, na dverima smo Bra, na dverima nebeskog Jerusalima. Tek iz pećine izlazimo vitleemske, a evo gledamo nadnebesnu svjetlost. Evo dijete, gledamo majku pored njega, tek da postavimo pitanja ko je otac, ako nije Josip, dek sumnje počele da se javljaju. A evo crkva nas uvodi moćno, ali koga uvodi? One koji hvataju ritam, to je važno. Ko nije uhvatio ritam, ništa od ovoga neće doživjeti. Večno su vodili u praznih bogojavljenja i ono dijete iz vitraumske pećine evo ga odraslo i evo otac koji se otkriva, javlja, evo i duha svetoga koji potvrđuje očevu riječ, da je upravo on, baš on i nijedan drugi, ni prije, ni posuje, da je upravo on, Isus, rođen u Vitlemu, Nazarećanin, sin djeve, da je upravo on, njegov sin, jedinorodni, koji je po njegovoj volji. I vidite do čega nas dovodi pažljivo prebivanje u životu crkve, do kakvih otkrovenja. Ovo što smo sad rekli, možda vam je izgleda kao neka uskvađena priča, neka skladna verzija, Evanđelska, ali ovo, braćo se sestre, vjerujte, ovo izuzetno mali broj ljudi zna. Izuzetno mali broj ljudi. Znate li koliko ljudi uopšte ne zna, nikad nije čulo riječi Otca Nebeskog? Ja. Mislimo na ljude koji sebe smatraju hrišćanima, pravoslavno. Nikad čuli nisu očeve riječi. Pa pobogu, brate. Kako možeš sebe nazivati hrišćanima? Pa nemaš minimum svijesti hrišćanske. Ne znaš koje su očave riječi, ne znaš suštinu, pozadinu samih osnovnih ili praznika ili osnova naše vjere. A kakvoj vjeri mi možemo da govorimo? Pa po najmanje o, o pravoslavnoj vjeri. I tim pričacima se podavi mnoštvo naroda. A zašto? Nisu pratili crkvu. Majka crkva to ne dopušta. Koga god je ona vaspitala, taj se i nebesa, braćo se sestre, nagledalo. U crkvi se nebesa otvaraju, u crkvi su nebesa otvorene. To je direktna, brza, moćna komunikacija, moćno opštenje sa nebesima. I zato velika je tragedija. Pazite, velika je tragedija živjeti izvan crkve. Neuporedivo već je od najteže fizičke smrti. Neuporedivo. Jer iza fizičke smrti duša je možda u blaženom stanju, a izvan crkve, a makar živjeli najudobnije u mekanim tkaninama, duša je propala za vječnost, braće i sreste. To je tragedija koja se ne može opisati. To je ono što je i gospod nazvao vječnom Mukom. Teško izdržati mučninu od 5 minuta u stomaku. A kamo li biti u vječnim mukama? Bez kraja. Bez kraja, braće i sest. Zato je prisutstvo crkva. Mogućnost koju ne smijemo propustiti. A da je ne bismo propustili, od nas se očekuje, kao od slobodnih ljudi, da je ispoštujemo pažnjom i prisustvom. Nemojmo samo da dogazimo. Bio sam na liturgiji, bio sam na službu, bio sam u manastiju, bio sam na Svetoj godi, bio sam u Jerusalimu prvi put, drugi put, treći put, deseti put bio sam u Rusiji. Čekaj, čovječe, pa ne mora ništa od toga. Budi tamo gdje te Bog postavi. Tamo gdje si rođen, tamo gdje živiš. Ima li crkva? Ima. Tu ćeš sve to da vidiš, sve to da doživiš. Ali budi pažljiv. Prati to. Mnogi su se zagledali u Jerusalim, takozvane hađije. On se zaglavi u Jerusalimu, čovječe, pored njega polaze Regioni angela, svetitelja, svakodnevno se smenjuju praznici, praznici. On se zaglavi u Jerusalimu. On i Jerusalim. To je obman, to je Tu, danas, gde jesi, evo, Bogojavljenje. Šta Jerusalim, braći i sestre? Jerusalim jeste grad na zemlji, ali ni on početek. Nije se u Jerusalimu Bog rodio. Jerusalim je grad na zemlji. Jerusalim je grad koji je Bog pohodio. Krenuši iz vječnosti. A na dan Bogojavljenja nama se vječnost otkriva. I nama se glas očev otkriva. Da je. Duh sveti ukazuje na njega. Na njegovu Pogod, na njegovo tijelo i na njegovo božanstvo. Sinovstvo. Samo malo više pažnje. Crkva od nas ne traži ništa drugo, vraćuje se samo malo više pažnje. A sve ostalo, ona ima spremno. Ona ima postavljeno ona ima da bi nama dal ajmo da se potrudimo evo već ulazimo u zonu Bogojavljenja iz Vitve evo na sveć na Jordan stigli brzo, brzo, brzo zato je mnogo važno da pokupimo pažnju svijest, to što je rasijano to što je tamo, to što je vamo, to što bi ovo, što bi ono sveto to sabrati što neće da posuša. Bit će ruke koje su se uhvatile za nešto drugo, udariti jako po prstima, po zglobovima da ostave, volju prisiliti da bude, da prati, da tvori, da sluša um, da bude pažljiv, srca da bude spremno i otvoreno, jer Bog se Otkriva, Bog se javlja. Kome? Nama, braći i sestri. Nemojmo da prođemo, jer mnogo smo puta prošli, mnogu godina smo promašivali, nemojmo ove godine da promašimo. Bog se javlja svakome od nas lično, saborno, lično se javlja da bi nas sabrao, ali svakome lično, Bog se otkriva i koji Bog, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, zato još jednom, na ovaj način i u ovom trenutku, u liturgijskom najbolje mogućem, pozivamo na pažnju, a ostalo će nam se dodati, zna Otac naš šta nama treba, zna i Sin, oče, zna i duh sveti. Zato je došao, zato se javio, zato se i otkriva i crpi pravoslavno. Budimo pažljivi, braći i sestri.